Камінних профілях Не зринають то тут, то там Нові вже профілі Бракує рішучості й мужності Подихам невтомних корпусів Неокрилено геніальними злетами Мозок антен Не зацвітає тут щира й переконлива усмішка Щоб піти за штучною міною Хіба можна юність проміняти на облудну маску? Хіба приваблять виснажені груди, коли насупроть запах свіжинних уст? Хіба нарешті ще не запліднено цю нову потужну коханку новим ярливим героям степів? Задьорно підморгують зграї ліхтариків. Адже вам трепетно? Шикуються в гордовитій поставі Запещені світлом фасади Хіба вас не збуджено? Співають дроти густих сполучень Що ви подумали? Лунають сигнали задимлених фортець Що ви помітили? Вигукують бистрі авто і трами Кому ви махнули рукою? Громко басують нестримні вулиці. Кому ви крикнули на вздогін? Ви оринаєте в одну з найбурхливіших жил. Вас обступає ряснота облич, що на них такі щедрі бувають тільки міські вечори. Облич, що швидко зринають і тануть, спалахкують і гаснуть, мінливо пропливають, не би на цих, Хідниках вечір повів за собою якусь своєрідну, безкраю, фарандулу. Ви впізнаєте їх. Круглі, продовгасті, квадратові, підстругані, обрубані, зарослі й голені, здорові й скалічені. Охмурі, що допитливо дивляться долі. Або... Ховають свій позір, або несуть невідомий у серці тягар, або назавжди без вороття прикипіли очима до землі. Життя радісні, що дивляться ясно вперед або розсипають довкола піднесення, випромінюють бадьорість і віру, жарт і завзяття, пломінь і міць. Обличчя, що від них повіває привітом або сірій скупі на привіт. Вирази спокійні, що прихиляють своєю певністю, або непокійні, що дарують своєю підозрою. Очі зацікавлені, що люблять часто озиратися, або гордовиті, що приховують цікавість за своїм Шанолюбством. Обличя гладкі й худорляві, шляхетні, й грубі, оприскливі й добродушні, Обличя деспотичні й затуркані, дегенеративні й соковиті, прості й самозакохані, розумні й тупі, захоплені й байдужі, приховані й відверті, радісні. І безбарвні, сміливі й полохливі Задьорні і нерішучі Юні і старі Обличчя рухливі, обличчя мертві Обличчя живі, обличчя замасковані О, ця кольориста гамма Цей нескінченний красномовний потік Ви ніби розтоплюєтесь у ньому ви самі себе віддаєте і самі насичуєтесь. Ви дедалі більше і більше занурюєтесь у найгустіше кипіння. Ви пливете, либонь без мети, але дізнаєте так багато. Хвилинами ви ніби не існуєте, проте ви стільки розумієте, бачите, чуєте. Яка рясната очей, усмішок, надій. Розчарувань? Яка злива слів, думок, стремлінь, почувань?